Falenderojmë Allahun sëfëhanë më të ala zotin e gjithësis i cili e bërë i dretësin peshore, për robrit e ti që ata të gjykojnë me te në përmjë dretësis në të gjitha që ështët e tyre. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveç Allahot, e është i vetëmi adhuruar nuk ka urtakë dëshmoj se Muhamedi është të robë dhe i dërguar i ti, prisi njërezve të drejtë, u dhe zhuesi mëj mirë në rrugën e drejtë, ozot fale bekoj dhe më shiroj ata dhe gjithë shokët e ti. Të dëruar shikues, në misionin e fundit, kemi folur për drejtsin. Kemi folur për një virtyt të lartë, për atë parim madhështorë, më të cilën ngrijet dhe ndërtohet shëqëria e sukceshme. E ndërsa sot, do të flasim për një ves të ullët, për një cilësi shumë të shëmtuar, që është e kunder taj dretësis, me njëheru është konë në mëndi do të beth fjalë për pa dretësim, Allahu subhanahu wa taala është absolutisht i drejtë. Urdhëron për drejtësi dhe ndalon nga pa drejtësia. Në një hadith ku si Zoti i Lartëmadhëruar thotë: "O robritë e mi, unë ia ja kam ndaluar pa drejtsinë vetesime, këtë u ndaloj edhe ju." Prandaj mos i bëni pa drejtsië ëri tjetrit. Allahu subhanahu wa taala ia ja ka ndaluar vetes së ti pa drejtsinë dhe e bëri atë haram të ndaluar mes njerëzve. Edhe pse Allahu sëfëhanë o tala dhe pronë qëfar të dojë. I andalojë vetës e ti pa dretësin, sepse pa dretësia është gjunah shumë i madhë. Zotilart Madhruar thot, u latu shirk billah inë në shirkë e le dhulmun adhim. Dhe mus i bëj shokë Allahut, sepse me të vërtet, shirkëu është padrëdësia e madhe. Pra padrëdësia më e madhe është shirku. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famullart thot: El ladhine amanu wa lam yalbisu imanan bizulm ulaika lahum al-amn. Ata të cilët besuan, pra siguri të plot do të kenë, do të ketë për ata të cilët besuan e nuk e ngatrojnë besimin e tyre me padrëdësi kur dhe gjuan këta jet shok të profetit Sallahu Aleyhu A.S. u trembën dhe i thano i dërguari Allahot kush është aji i cili nuk i bëm padrëtsi vete së ti? Tha profetit Sallahu Aleyhu A.S. nuk është ajo padrëtsi për të cilën me ndoni ju. Betë fjalë për padrëtsin që nuk mani i ka të rehëqurë vërrejt e mbirit të vetë i në shirkë e levullë munavim. Latu shirkë billah i në inë në shirkële dhullu më në adhim. Mos i bëjt shoka Allahut, se me të vërtet, shirkëu është pa dretësie madhe. Allahu sëfana o taala në urdhëron për dretësi, se pësa i vetë është i drejtë. Vëlaja dhulli mura buke ahada. Dhe zotë ytë, nuk i bën pa dretësi, as kujtë. Allahut nuk e ndëshkojnë gjuna hqarin më teplë sa meritonë dhe veprëmirit nuk uam nuk ja humbet shpërblimin nuk ja humb shpërblimin fot Allahu subhanahu wa taala waman ya'malu min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulma wala haqma dhe kush punon vepra të mira duke qenë besimtar të mos frikësohet nga ndonjë padredësi verse nuk do t'i hahet do t'i hahet haqu padredësia e cilësia e njerëzve Allah subhanahu wa ta'ala e silësoj njeri unë të padrejt. Allah hu i lartë madhrua në Qur'an thotë, inna a radhna l'amanëtë, ala sëmawati wal ardhë, ala sëmawati wal ardhë, ala sëmawati wal ardhë, ala sëmawati wal gjibalë, fa shfëqna, fa bëjna e jëhmilnëha, wa shfëqna minha, inna l'insane, inna hu kanë dhalu më njëhula. Fëtë Zotil artë madhruar, me të vërtet, neja paraqitë mamanetin qejve, tokës dhe maleve. Por ata nuk pranuan për ta marë përsi për, e këshim frikë për ti. Por njëriu e mori atë përsi për, vërtet, a jesht i bëri pa drejtësive tësë. U, u hamele hal insan, pra e mori përsi për njëriu, i nehu, ka ana dhalumën gjahula. Me të vërtet, a i ber i padrejtësi vetës dhe është i paditur për pasoja e ti. Njëriju është i padrejt me Allahun, ndaj vetës dhe ndaj njërzve. Përsa i përket padrejtësis në Allahut së panotarë, në një hadit ku si Zotil artë madhruar thot, sa i që ditë shëmje o biri ademit, ti nuk ba raportet të drejta me mua. Unë të kryova ndërësa tia adhoron të tjerë përveçmeje. Unë të furizoj ndërsa ti falen dhe ronë të tjere të përveçmeje. Afrohem e bëhem i dashur të këty në përmijën mirësive që të dhuroj, edhe pse nuk kam nevoj për ty, ndërsa ti ma këthen me uretje në përmijët gjunaheve, duke mosë bindur urdrave të mija, edhe pse ke shumë nevoj për mua. Të këty zbredë mirësia ime, ndërsa të kun gjithë e likësia jote. Eburira radhiyallahu anhu transmeton se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se e, e, se, se Allahu subhanahu wa taala thot në një ditë kurçi tjetër më ofendoi biri i ademit, pra njeriu. Por aty nuk i nuk i takon ta bëj këtë. Më pergjinishtroi ai dhe nuk i takon ta bëj këtë. Më ofendoi duke thënë se kam fëmijë dhe më pergjinishtroi duke thënë Se nuk do të më rikthej në jetë, pra nuk do të më rinjallë si kur se mësoj për, për e rrët parë, më kryoj për e rrët parë. Njëri u është i padrej dhe ndaj vetës e ti. Allah u lartë madhruar thotë, u ma dhalem nahum, u lakin kanu, a nënfusahum ja vëlimun. Ne nuk u bëmë atyre padrejtësi, por ata vetë u bënë padrejtësi vetëve të tyre. Në përmjet gjynahe dhe njërzit i prezentojnë vetët e tyre parë ndëshkimit Allahut së panotarë. Dikush nga padia mund të thot, unë jam ilirë të bëjt qëfar të dua me vetën time. Kjo është vetja ime dhe nëse unë nuk bëjt qëfar të dëshiroj, atëhere, qëfar të drejtas pasës kam, e si të jam bush mëndjen vetes se jam ilirë? Në fakt, kjo që është ti nuk është ashtu si mendon a i. Njëriju duhet bindet se jeta është durate që muar prej Zotit bujarë. Dhe gjdo gjë që a i posedonë, mendja, trupi, shpirti, të gjitha janë amanet që ja ka lënë Allahu subhanahu teala dhe i përkasin vetëm krijuesit. Prandaj njeriu nuk ka të drejtë t'i marr jetën vetes së tij, njeriu nuk ka të drejtë të dëmtojë veten e tij qoftë edhe fizikisht. Shpeshherë njeriu është i padrejtë edhe ndaj të tjerëve. Por në radhë të parë në këtë mënyrë ai ka bërë në radhë par pa të parë padrejtësi vetes së tij. I dërguarja e Allahut sallallahu alaihi wasallam na katrahesh vëmendjen që rreptësisht na katrahesh vëmendjen që të ruhemi pa drejtësia, duke thënë se pa drejtësia është errësirë në ditën e Kiametit. Pa drejtësia është çfarë do lloji qoftë ajo, çon në përfundim të hidhur dhe dënim të dhimbshëm. Allahu subhanahu wa taala thot: "Aatadna lil zalimin an-nar an haata bihim suradiquha wa yastaghithu yugaathu bil ma'in kal muh" jesh mulli u gjuh, bise shërab, osa atë murëte fakat. Sigurisht që ne kemi përgatitur për mizorët, për zullëm qarët, një zjarë muret e të cilit i mbështjelin, e nëse do të kërkojnë uj, nëse do kërkojnë dikme, atyre do të jebet uj, që, që vlonë si vaj, i cili do të apërvëlloj fëtyrën, pijet mershme për të pir, dhe vënd i poshtër për të banuar, Shkaqet dhe pasojat e padrëtsis, shumë thjesht për po i përmand, dhe shkurtimisht. Shka ku kryesor i padrëtsis është kufri, mohimi a laudës fanautala dhe njëranca njëriut. Ka dhe shkaqet e tjera, lakmija për pasuri, post deposit, mungesa e mëshires, egoizmi, individualizmi, shpingusia e tjera, të gjitha këto nëzisin konkurencen e pandershme, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n dhe bën njeriu apo shoqërinë njerëzore të jetojë si në pyll, mes egërsisërave, aty ku sundon ligji i xhunglës, ku më i fortë e ha më të dobët. Për sa i përket pasojave të padritësisë, çfarë të them? Ato i priyeton se cili prej nesh me njerëzit që jetojmë, në shoqërinë ku jetojmë, Pa dretësia e lëndon njëri unë, shkakton plak të rënda, nëzit uretjen dhe zemrimin. Për shemë, dikuj ti ka më vrar një pre të afrën vetë ti, babaj në vetë. A i nuk është i qetë? Nuk është i qetë e brenë në djenja e hakmarjes dhe risa të marë hak, po kur shteti nuk e vendosë dretësin, qëfar mund të bëjë kjo njëri? për shkakt padrëtsi si janë përqarë dhe janë ermisuar njërzit, është larguar bereqeti dhe mirësia në jetën e tyre, padrëtsia është erësir, erësir në zemër, erësir në varë, erësir në këtë botë dhe në botën tjetër. Disa shëmë bujë për t'ilustruar, <coughs> falni, për t'ilustruar për fundimin e keshë të mizorbe. Një grua zullumë qare e padit Seidë Bënuzejdi në radi Allahu anhu, ngrej një padi penale kundër ti, kundër kujtë, kundër njërit për dhjetë përgëzoarve me gjenetë. Akuzon të sikur Saidi, radi Allahu anhu, kishte zaptuar pa dresish të tokën e saj. Ndërsa Saidi, i cili e dintë të vërtetën, ka thënë si, nuk, si mund të abojja i njëtë tjilë ndërkoj që unë kam dëgjuar të dërguar në Allahut, sallallahu alaihu sallam, kush zapton qoft edhe një pëllëm tok, ati do t'i mbështilën 7 toka në ditën e kiametit. Pastaj sa e i di, i ulu të Allahut, së panautala, tha, o Zot, nëse kjo grua gënjen, atëhere, merja shikimin, verboje, dhe merja shpirti në tokën e saj, në vërtet. Gruaja u verbua dhe foshte më goditi lutja e Saidit. Një ditë, duke ecur në tokën e saj, e verbra ran pus dhe aty vdiq. Pusi u bevari i saj. Një shembull tjetër. Ahmed bin Muhammedin radiallahu anhu, Zoti i qoftë i kënaqur me ta dhe mëshiroft, prisin e ndjekësve të traditës profetike Ata e munduan shumë. Njeri për atyre që i bëri keqë, ishte Ahmet Bnu Ebi Dawud, një nga të afërmit një prej ministrave të khalifës së asaj kohë i quajtën mërë otesim. Imami i u lutë Allahot, subhana më të ala, kundër këti mizori, i thaë o zotim, kënjeri më ka bërë shumë pa dretësi mua paralizoja trupin dhe bëja atë që të provoj në dëshkime të dhimshme. Djetarë të regojnë se këti njeri ju gjysm, paralizua gjysma e trupit. Gjysma e trupit ishte e vdekur dhe gjysma tjetër e gjallë. Dhe thoshte, pëlliste si dhe më kështu transmitohet, dhe thoshte më goditi lutja e Imam Ahmedit, pasë thoshte për Zotin në bi gjysimën e djatë të trupit më qëndron një mizë, më duket si kur është vendosër në bi këtë pjesë të trupit që është vendosër një mal, i rënd. Malet e botës, më fali, malet e botës më karën në bi trup. Endërsa gjysimën, në gjysimën tjetër, nuk ndi asëse dhe një dhimbje. Sikur të më shtërëngojnë edhe me darë, nuk ndi dhimbje. Imam dhe Hëbi unë ka treguar për njëri devotshëm që takua me një arrogant mizor. Ky besimtar e kundështoi në disa çështje, e urdhëroi për mirë dhe ndaloi nga e keqja, ndërsa mizori e godet në fytyrë. I, i drejtohet besimtarit: "Çfarë? Çfarë të bëra? T'pref dorën Allahu? Le subhanallah. Nuk të pref dorën Allahu?" pas kësaj nuk a kaluar asë një avë kur armisht e ti të këti mizori e rëzuan nga pushteti i amorën gjithë pasurin i apre ndorën dhe e lidhen një vënd ku ta shikonin gjithë njërzit a kini dëgjuar për një mbret të vetë knajqër dhe zonë mqar një mbret i cili shte mashtruar me kështjelën e ti një dit a i kaloi doli nga kështilla i shoqëruar nga rojet. Aty pran kështillës ishte një kasolë, te cilna i sheh me purbuzje. E vëstoi, e vëstroi me përçmim dhe urdhroi që ta prishin. Edhe pse i thanë se në këtë kasolë kalonte natën një nen, por mbreti ishte vendosur në zëdhumin e vet. Ku kthehet plaka në mbrëmje e shekë ka solën të rafshuar. Dhe i thotë, o zotim lutet, o zotim, unë nuk munda të ambroj ka solën time. Të lutem, o zot, jepi dënimin këti mizori atë që meriton. Mbreti nuk unë mjaftua me kaqë. Kur po këthej, a i e shekë nënën të vendosër, të ullur duke qarë, në vëndin ku ishte dikur kasodhja e saj dhe pjëtë, po ti qëfar bënë këtu? I thot, kasodhja e jote u shkatrua, qëfar prejtë? Tha pres shkatrimin e kështjelës tënde, pres përgjigjen e lutjesime dhe vërtet. Kër mbreti i hyri në shtëpi, në kështjelë, nuk alohi vetëm se pakohë dhe raj një tërmet i fuqishëm, është tjela u rafshua me tokën dhe zori brënda. I bën këthiri, Rahim Ullana ka treguar për një familje mbretërore e qojtur el bëra me këtu. Jetonte në Bagdad, kjo familje, mizoria e sajnë nuk njihte ku fi, këshim vrare, këshim prere, grabitur, pasuri, këshim vila të ndërtuara dhe shumë të bukra në vila të të luera me arë nga brënda dhe nga jash dhe vizulonin nga rezet e djelit për shkakt për drejtësive Allahu s'fana utala e ndëshkoj këtë familje. Sikur se thotë profeti sëllë Allahu a rehus në më vërtetë Allahu a fatizon. A fatizon mizonin për kur vendos të ndëshkoj, nuk ka më shpëtim për te. Dhe përste ka lezuar a i t'in kuranor u këdhelik e këdhelik e këdhelik e këdhelik e këdhelik e këdhelik e këdhelik e këdhelik e këdhelik e këdhelik e Jak sjojnëshkimi zotit kur dënon vende zullumçare vërtet dashkimi i tij in akhdahu alimun shadid vërtet dashkimi i ti, tij është i ndhymshëm dhe tepër ashpër Allahu i dha fund kësaj familje nëpërmjet njeriu më të afërm të, të saj Harun Rashidit radhiyallahu anhu zoti i qoftë i kënaqur me zë, u të zot udhësi të drejtë Allahu i mësoni atë që të jap kësaj familje një goditje shumë të fuqishme brenda një nate të vetme u akunfiskoj pasurin këtyre mizor dhe i burgosi dhe u dhatë nimin e merituar. Kur u pjëtën për fatkesin që i kështë goditur, zullumqarët fanë në godit i lutja atyre të cilve u kishim hyrë në hak. Ata u lutë natën, në flinim, dërsa Allahun nuk fle, a i dëgjoj lutjet e tyre. Mjaftoj me kajqë <coughs> për pjesën e partë të këti emisioni sallallahu ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallamat deslimu këthira. <tiny> Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Padrëtsia. Padrëtsia është një prej junahëve më të më dha. Dhe frutat e hivërë të kësaj të këti junahu njëri u i vjelë që është në këtë botë, para botës tjetër. Sa më i dobo tjetë viktime e padrëtsis, aqë më e rënë konsiderohet kë gjynahë. Pra ndaj, ngrënja e pasurisi jetimit konsiderohet një prej gjynaheve më të më dha. Allahus Panotale ka kërcënuar me zjarë ata që anë, hanë padrëtsisht pasurin e jetimve. Umërbë në Abdulazizi, radiallahu hanhu, o rahimahullah, thot, kur ti shëh, se ke mundësit dëmtojsh njerëzit, mos haro, se Allahu subhana o tala, ta ka fushi të plot mbi ty. Ti mund të dëmtojsh ata përkohësisht, por Allahu, fushi plot të ndëshkon, për gjithmonë. Prandaj kujdes, kujdes, duhet të ruhe mjë nga padrëtësia, Qëfar që ndrimi duhet të mbajmë dajmizorve? Për këta i dërguar e Allahut, se lë lau a li u sëllëm ka thënë, ndihmoj e vlajnë tëndë, si do që të jetë aji cili bëm pa dretësi, por dhe viktimin e pa dretësis. I thano i dërguar e Allahut, viktimin e pa dretësis, dimë si të ndihmojmë. Por qëfar të i bëjmë ati që bëmë pa dretësi? për në zëllon. Tha profeti sëllallahu a.s. duke e penguar nga padrëtsia, duke e andalur dorën, në këtë mënyr ju e keni ndihmuar. Kështë prebashpunimit për veprat mira e dhe vëtëshmëri. Ndërsa i që më bënë anën e mizorve, a i që ju në serviloset së lumëqarve, dhe heshtë para padrëtsive që më bëhen, këj njeri dashur pa dashur e ka ndihmuar mizori në padrejtësi. Ata që dikmojnë padreth, të dikmojnë mizorët padrejtët, ta kënë të qartë, se pa tjetër, do t'i godas e keqëja e padrejtësive të tyre. Haku i njerëzve. Allahusë fana o tala thot, u le atërke në ujële levinë, vala mu, fatemese, se ku mund narë. Dhe mos bani anën e atyre që veprojnë keqë, se do të ndëshkoheni me zjarë, dërsa i dërguarja laud, sallallahu a.sallam, thot, mosë bëni njërës pa karaktere, të foni, kur njërzit janë të drejtë pa silen mirë, edhe ne do të silen mirë, kur ata silen keshë, bëjmë pa drejtësi, edhe ne do të bëjmë pa drejtësi. Për kundra zi, ju duhet të jeni njërës me karakterë, njërës me dignitetë, kur njërzit silen mirë, dhe ju të silen i mirë, dhe kur ata silen keshë, ju kur nuk do të bëni pa dretësi. Sikur zëllumqarit të përbalej me ragimin e ashë për të njerëzve, sikur të haste pengesat të një pas njëshme, sikur të mbetej pa përkraje, pa miq e shok që i duar trokasin, do të vind të një dit që a i do të ndryshonte. Motoja e muslimanit është fjale profetit sëllallahu aleyhu vësallem ku shikon për e jush ndo një të kej që e leta ndryshoj atë me dorën e ti e nëse nuk mundet me gojnë e ti e nëse nuk mundet atëhere me zemrën e ti por kjo është besimi më i dobët sigurisht besimin më të fort e ka aji i cili këshilon për irë të laudës për anotala aji cili nuk bën lajka dhe nuk friksojnë nga fajsimi fajsuezve I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Xihadi më i mirë, përpjekja më e mirë në rrugën e Allahut, është fjala e drejtë që thuhet para udhësit mizor." Kujdes. Të ruhemi nga padrejësia. As kujt mos i bëjmë padrejti, sepse ajo ka përfundim të hidhur. Sytan mund të flein. Kurse sytë të tyre që u, u kemi hyr në hak janë pa gjumë i lutën Allahut, kundër nesh Allahu e dëgjon lutjen e tyre dhe për pasoi shkatrojm veten dhe familjet tona në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj këshilloni dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur thot, ruajuni nga padrit, nga lutja e atij që i bëhet pa drejtësi se ndërmjet saj dhe Allahut nuk ka pengesë. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu angren lart lutjen e atij të cilit i është bërë pa dretësi. Asa i hape në dyërt e qëllit. Dhe pastaj Allahus subhana ota ala thot, pasha madhërin time, do të ndihmoj qoftë edhe pas pak. Prandaj, të ruhemi nga pa dretësia, mos i bëjmë pa dretësi veteve tona, mos i bëjmë pa dretësi bashorteve tona, fëmive tanë, komshimve tanë, të afrëmve tanë, prinderve tanë, gjithë njerëzve me të cilët jetojmë. Sepse pa dretësia kanë të shkim të hidhur, kanë të shkim të dhimshëm. U dretohem ju a muslimanë, Allah ju ndihmof në veprat mira, ju që faleni, ajgjeroni, i zbatoni regullat e islamit. Kujdesë, të ruhemi nga padrejësia. Çmos befasohemi në ditën e kiametit e të bëhem e të jemi prej të falimentuarve. Po, profeti sallallahu alaihi wasallam ka pyetur shokët e tij. U ka thënë: "A e dini cili është i falimentuari në umetin tim, në popullin tim?" Thanë: "Ai që nuk ka dinar dhe dirhem, leku i atë hershëm, dinar dhe dirhem, i varfër." Tha ajo pa profeti sallallahu alaihi wasallam i falimentuar nga umeti im pre populli tim është a i cili në ditë në kiametit del para lauc fanë o tala me namas ajgjerim sadaka zekat por ka berë shumë zëllur ka berë shumë padrëtësi ka shpifur ndaj këti ka përgojuar atë e ka qëlluar atë ka ja ka marë jetën ati në çdo moment të tëra. Në këtë ditë, në ditën e Kiametit, Allahu subhanahu wa taala ktimizori do t'i marrë sevapet dhe do t'i ushrndaj të dëmtuarve. Nëse kti mbarohen sevapet para se ti t'iu ke dhën hakun atyre 1 2 3 5 10, ju mbaruan sevat. Po kam edhe 10 të tjerë që nuk u ka dhën hakun. Atherë thot profeti sallallahu alaihi wasallam do të merren gjunahet e këtyre dhe do të hidhen këti mizorit dhe këtu do të hidhet në zjarr. Edhe pse është falur? Po. Edhe pse ka agjëruar? Po. Edhe pse ka dhënë se ka zakatin dhe sadaka? Po. Por ai ka bërë pa drejtësi dhe pa drejtësia i shkatron veprat e mira. Të gjithë ne jemi gabimtar, përveç atyre që mëshiron Allahu subhanahu wa taala. E pra let pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala dhe të jemi prej njerëzve më të mirë. Foth profeti sallallahu alaihi wasallam, gjithbitë de, gjithbit e ademit, njerëzit janë gabimtar, dhe më të mirët e tyre janë ata që pendohen o Zot. Ne u kemi bërë shumë padrejësive vetëve tona. Nëse ti nuk na fal, nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të dëshpëruarve, o Zot. Nësë i lako zemra tona nga e vërteta pasi që i dretove ato, të lutëm jo Allah, në dhuron nga mëshkila jote pakufishme vërteti e gjithë dhuruës. Të lutëm jo Allah, në dhuron gjenetin dhe në lehtësë gjdo fjallë dhe vepër që në qonë dreti. Të lutëm jo Allah, në shpëton nga zjari dhe në largohë gjdo fjallë e vepër që në qonë dreti. O salallahu ala nebina Muhammed, o alihi, o sahbihi, o salim në të slim në këthira. Walhamdulillahi rabbil alameen As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh